Zatim dade Hakim bin Huzamu stotinu deva, a on ga upita da mu da još toliko, pa mu ih dade. Safanu bin Umejetu dade sto deva, pa još stotinu i još stotinu. El Harisu bin El Haris bin El Kilde dade sto deva, a tako podijeli i svim poglavarima i Kurešijskog i ostalih plemena. Nakon što je podijelio dio onima čija srca treba pridobiti, Resulullah a.s. naredi za idbin sabitu da pozove ostali svijet te da svako dobije svoj dio od plijena. Jedan dio je iznosio po četiri deve i četrdesetovaca svakom čovjeku. Jedan konjenik je imao dvanaest deva i 120 dvadesetovaca. Ovako podjela je zasnivana na vrlo mudrom političkom potezu. Mnogo je onih koji istinu prihvataju zbog svojih stomaka, a ne po svojim sposobnostima. Također se stoka vabi pomoću djeteline, stalno pruža svoj vrat da bi dohvatila travu i to čini sve dok ne dođe u svoju staju i gdje ima mir. Poput toga i jednoj vrsti ljudi su potrebne različite vrste podsvijeka ili različite metode primamljivanja dok ne dođe u stadi prisnosti sa imanom da ga zavoli i bude zbog toga sretan. Ovakva metoda političkog rasuđivanja nije odma svaćena od mnogih kategorija ljudi, S su počele različite priče i zamjerke kolati naokolo. Ensarije su bile jedna od kategorija tih ljudi koji se osjećali oštećeni i zanemareni. Svi su bili uskraćeni bilo kakve dobiti ratnog klijena sa Huneina. Znamo dobro da su oni ti koji su u najtežim trenucima Huneina bili uz Resulullah a.s. i borili se s njim, dok se bježanje i povlačenje nije preorijentisalo u napad i pobjedu. Božji poslanik je to primijetio pa im reče Zar vam je teško o ensarije zbog toga što sam podijelio nešto od ovoga svijeta, dunjaluka, da bi određene ljude u islam pridobio, a vas ostavio i predao vašem islamu? Bili bili zadovoljni o ensarije da se ljudi razviđu sa svojim ovcama i delama, a vi se vratite sa svojim Rasulullahom alihi selam i svojim kućama. Tako mi stvoritelja, da nije hijđre, bio bih i ja jedan od ensarija. Kad bi ovi ljudi krenuli na jednu stranu, a Ensarije na drugu, ja bih krenuo za Ensarijama. O moj Allahu, smiluj se Ensarijama, sinovima Ensarija i unucima Ensarija. Ensarije zaplakaše, suze su objela tolile i kvasile njihove vrade. Oni rekoše, zadovoljni smo Allahovim poslanikom, zadovoljni smo njegovom raspodjelom i našom srećom u tome. Resulullah, ali i selam, završi i izađe, a i oni izađoše. Nakon razdjeljivanja ratnog plijena kod Resulullaha a.s. dovođe pleme Hevaza primljenim Islamom. Bilo ih je 14. Njihov poglavar je bio Zuhair bin Saad. Sa njima je stigao Ebu Berkan, amiđa Resulullaho a.s. po mlijeku. Kada je Resulullah završio raspodijelu ratnog plijena u El Džaranu, rješivši ustom mnoge probleme koje su iskrsli, opremi se za umru i s tom namirom krenu iz El Džarana. U Mekiji je obavio umru, a poslije toga se vratio u Medinu. Na odlasku iz Mekije, Resulullah a.s. imenova u Mekiji Ita bin Usejda za nadzornika. U Medinu se vratio 24. zulkadeta, 8. godine po Hidži. Muhammed El-Gazalija kaže, Kako je Allah proširio Resulullah mogućnosti? Od onih iz davnih i loših remena do ovih kada mu je maknuo većinu problema sa sjajnom pobjedom u Mekiji. Kakve drastične razlike za svega 8 godina, od momenta kada je protjeran iz ovog častnog grada, pa do sadašnje posjete kao Allahov poslanik i muslimanski poglavar. Iz Meke u Medinu je došao protjeran da traži zaštitu i utočište. Došao je kao stranac, usamljen, tražeći razumijevanje i društvo. Stanovnici Medine mu pružiše počasti, zaštitu i pomoć. Oni prihvatiše Allahovo svjetlo kojim ga je Allah Đrlašanhu obdario. Zbog Resulullaha selam su prekidali stara neprijateljstva i uspostavljali primirja. A evo ga sada, posle osam godina, ulazi u Medinu, grad koji ga je primio kao i seljenika, uplašenog i nesigurnog, ulazi po drugi put noseći pobjedu, oslobođene meke, vodeći ponizne njene velikane sa pogaženim predislamskim običajima, proslavljene islamom i oproštene od prethodnih grijeha. Bismillahirrahmanirrahim pohodi i izvidnice nakon povratka sa osvojenja Mekke. Nakon povratka sa ovog dugog i uspješnog putovanja Resulullah, selam je ozvaničio svoj boravak u Nedini. Po dolazku u prijestolnicu muslimana počeo je obavljati svoje redovne funkcije. Dolazile su mu delegacije i on ih je primao, a slavo je svoje namjesnike i svoje misionare, da i je, da tumače vjeru islam. Preostali nemuslimani u Medini, oni koji se oholo ponašali prema Allahovoj vjeri, koji su odbili da prihvate islam i da se povinuju realnom stanju, kojem su svjedoci bili svi Arapi, odjednom su ostali poniženi i poraženi. Evo kratkog pregleda događaja u Medini nakon povratka Resulullah a.s. Resulullah a.s. se vratio u Medinu krajem 8. godine Hidžetske, čim je nastupila deveta godina Prvog Muharrema otpremi svoje povjerenike arapskih plemena da prikupe Zekijat i Džiziju. Evo spiska tih povjerenika. U bin Hisn je poslan plemenu Benutemim. Jezid bin el Husajn plemenu Eslem i Gafar. Ubad bin Bešir el Ešheli plemenu Sulejm i Muzajnet. Refija bin Mekis plemenu Džuhejna. Amr bin El-As plemenu Benu Fezaret, Ed-Dahak bin Sufjan plemenu Benu Kilab, Bešir bin Sufjan plemenu Benu Kaab, Ibnu Let-Bije el-Ezdi plemenu Benu Zubjan, El-Muhađir bin Ebi Umeje u Sanu, a napade ga el-Esved el, Esved, el Us koji je bio u Sanej. Zijad bin Lubejd, poslan plemenu Hadamevut, Adi bin Hatim, plemenu Taj i Benu Esed. Malik bin Nuvejre, plemenu Benu Hanzala. Eze Berkan bin Bedr, dijelu plemena Benu Saad. Kajis bin Asim, drugom dijelu plemena Benu Saad. El Ala bin El Hadrami u Bahrein i Alija bin Ebitalib u Nedžan. Za Džiziju i za sve ostale vrste zekijata. Nisu svi ovi povjerenici poslati u mjesecu Muharremu 9. godine po hidži. Neki od njih su poslati kasnije nakon što neka plemena primiše islam. Uglavno većina ih je poslata u Muharremu 9. godine po hidži. Ovo sve govori o velikom uspjehu širenja vjere islama nakon primirja na El Hudeybi, a nakon oslobađanja Meke. U Allahu vjeru su ljudi ulazili u skupinama. Kako god je bilo neophodno poslati povjerenike za prikupljanje zikeata, tako je bilo potrebno nekoliko izbiđačkih povoda i prepada uz potpunu kontrolu opšte sigurnosti na području cijelog Arabijskog poluotoka. Evo nekoliko tih povoda. U Jejne bin Hisn el Fezzari krenu u mjesecu Muharremu 9. godine po Hiđi na pleme temim sa 50 konjanika. U toj trupi nije bilo ni jednog muhađira, ani ensarije. Razlog je bio što je pleme temim, izložilo opasnosti neka arapska plemena zabranjujući im da dadnu zekjat. Kutbec bin Amir je predvodio četu na zemlju Džusuma, u blizu Turbeta, u Saferu 9. godine po Hidži. Kutbet je poveo 20 ljudi i 10 deva koje su naizmjenišno jahali, pa izvrši napad. Buknula je žestoka bitka, te je na obje strane mnogo ranjenih. Kutbe je bio ubijen sa još nekima a muslimani se vratiše u Medinu, vodeći plijen, žene, djecu i stoku. Edahak bin Sufjan el-Kulabi Krenu na Benu Kilab u mjesecu Rebiju l-Evvalu, godine po Hidži. Resulullah poslao u četu ljudi da pozovu Benu Islam. Oni odbiše i napadoše žestoku muslimane, koji ih pobjediše. Ubili su samo jednog njihovog čovjeka. Al-Kamed bin Mujazez Grenu na obalu džide, mjeseca Rebjul Ahira, devete godine po Hiđi, na čelu tristotine ljudi. Resulullah, alihi selam, je poslao Al-Kameta na Abesince, koji su se bili okpili u okolini džide, da bi gusarili Mekalije. Al-Kamet doplovi do obale, pa kad čuše za dolazak muslimana na njih, pobjeguše. Al-Jabin Ebit Alibi je pošao da sruši božanstvo plemena Tajja, zvano el Kales. Bio je na čelu 50 konjanika i 100 jahača deva. Nosio je crni bajrak i bijelu zastavu. Napali su naselje Hatim u zoru jednog jutra mjeseca Rebjul Evela 9. godine po Hidži. Porušili su kip El Kales i napunili ruke robljem, blagom i stokom. Bismillahirrahmanirrahim. Bitka na Tebuku mjeseca Ređepa 9. godine po Hidži. Bitka za Meku je bila odlučujuća bitka koja je definitivno napravila razliku između dobra i zla. Poslije nje nije više bilo prostora za dvoumljenje i sumnju. Stoga su se tokovi historije sasvim promijenili. Ljudi su uskupinama primali islam, kako smo vidjeli u prethodnom poglavlju prema brojim muslimana, a što ćemo tek vidjeti na oprosnom hadžu. Nestalo je unutračnih državnih problema i prestale su sve nesuglasice. Muslimani su odahnuli zbog spoznaje vjerskog učenja i Allahovih propisa. Vjera Islam je cvjetala. Uzrok bitke na Tebuku Postojala je još jedna svjetska sila koja je oponirala Islam bez opravdanog razloga. Bila je to Vizantija, najveća vojna sila na zemaljskom litu tog doba. Ranije smo saznali da je početak nesuglasica izazvan ubistvom Resulullahovog izaslanika El Harisa bin Umejra El Ezdija od ruku Šerhabila bin Amra El Gasanije, kada je izaslanik nosio Resulullahovo pismo veliko dostojniku Basre u kome ga poziva u islam. Cezar nije nikako mogao zaboraviti sukov na Muti koji je proslavio muslimane kao i želju mnogih arapskih plemena kasnije da se oslobode vizantijske vlasti i isteknu slobodu. Ta ista arapska plemena imala su naklonost prema muslimanima. Ovo je izazvalo opasnosti i nestabilnost na granici vizantijske države. Stoga je Cezar vidio jedini izlaz u porazu muslimana prije nego oni postanu sila koju neće moći pokoriti, a posebno prije nego se arapske pokrajine ne dignu protiv vizantijske vlasti. Cezar je čitavu godinu razmišljavo kako da pripremi vojsku koja će uništiti muslimane. On je, pored Vizantijaca, pripremao i arabska plemena koja su bila pod njegovom vlašću, posebno Gasanije. Vijesti su pristizale u Medinu da se sprema Vizantijska vojska na tešku i odlučujuću bitku protiv muslimana. Muslimane je hvatao strah, na svaki glas i svaki šum koji bi čuli, pomišljali bi da ih opkoljavaju Vizantijci. Situacija je bila teška. A često su bile i vijesti sa kojima su muslimani susretali pri dolasku na koji su iz Šama donosili zaitinu Medinu na prodaju. Oni su pričali kako je Heraklis premio ogromno vojsko od 40.000 buraca pod vojstvom jednog od najboljih vizantijskih vojvoda. Usto je pridbio plemena Laham i Džezam, te da će se skrenuti iz Belhe. Eto tako se pred muslimane ispriječila velika opasnost. Resulullah, a.s. je posmatrao sve okolnosti i sva događanja preciznije i mudrije nego ostali. Smatrao je da ne bi bilo pametno odugovlačiti lijenice s pokretom na Vizantijice, pogotovo u ovakvim uslovima. Kada je Resulullah, a.s. izanalizirao situaciju i donio zaključak o pokretu, naredija sahabima da se spreme za borbu. Odposla kurešijama i arapskim plemenima poziv da se skupe i spreme Čim su muslimani čuli Rasulullahova lehićelan poziv u borbu protiv Vizanta, pohitaše da ga izvrše veoma brzo i veoma ozbiljno, natječući se ko će biti bolje opremljen. Vojska plemena se slijevala u Medinu sa svih strana. Niko od muslimana nije odbio da učestvuje u ovom velikom pohodu. Nakon što se muslimanska vojska dobro opremi, Resulullah a.s. postavi u Medini Muhammed bin Meslemu Ensariju za zamjenika, dok se ne vrati iz bitke. Neki misle da je u Medini ostavio za zamjenika Seba bin Urfetat. Kao staratelja, svoje porodice je postavio Aliju bin Ebi Talib radijallahu anhu i naredi mu da boravi kod njih. Ali radijallahu anhu počeše prigovarati licimjeri, a on sustiže Resulullah a.s koji mu ponovo naredi da se vrati u Medinu i reče mu, a zar nisi zadovoljan da budeš prema meni kao što je bio Harun u odnosu na Musa, samo što poslije mene nema više poslanika. Resulullah ali hisselam, je s vojskom krenuo na Sivjer, put Tebuka. Vojska je bila ogromna, brojala je 30.000 boraca. Nikada do tada nisu krenuli u većem broju, nigdje u boji. Muslimanska vojska je stigla na Tebuk i tu se ulogorila spremna da dočekane prijatelja. Resulullah, ali hiselan je ustao da održi govor vojci. Taj veoma sažet i slikovit govor obuhvatao je sve što je trebalo da se kaže u datom momentu. Govorio je o vrednotama ovog i onog svijeta, upozorio je i opomenuo, zaprijetio je i obradovao ih. Sve u svemu, podigao im je borbeni duh, dao im podstreka. Ukazao im je da sve njihove patnje, oskudica glad i žeđ koje su pretratjeli na putu, ubrajaju u dobročinstvo. Što se tiče viđantijaca i njihovih vladara, čim su čuli za dolazak Resulullah a.s. sa ogromnom vojskom, obuzeo ih je silan strah. Nisi se smijeli suditi na pokret i susret sa njim. Razidioše se i raspustiše vojsku unutar svojih granica. To je bila po muslimane daleko bolja vijest nego što su očekivali. Ta vijest je djelovala i na povećanje ugleda i časti muslimanske vojske van granica Arabije kao i unutar same zemlje. Muslimani stekoše veliku vojnu prednost i veliki vojni uspjeh, do kojeg možda ne bi došli da izbio oružani cukov dviju strana. Kada je okončan problem Tebuka, kod Resulullaha selam, dođe Juhannet bin Rubet, veliko dostojnik Ile, pa se izmiri sa Resulullahom a.s. i pristade da dadne džiziju. Također dođeše stanovnici Džerbe i Ezruha, te i oni da doše džiziju. Resulullah a.s. im napisa pisma, kojima im garantuje primirje. Muslimanska vojska se vratila u Medinu, slavljenički i pobjednički raspoložena. Nisu imali na putu nikakvih neugodnosti, a Allah džalršanu ih je zaštitio od borbe. U blizini Akabe na putu za Medinu pokuša 12 ljudi licemjera da ubiju Resulullah a.s. Resulullah a.s. je prolađio Akabom na Devi, a Ammar i Huseife bin Jeman su išli po kraj njega i vodili devu za uzde. Muslimani su išli dolinom, svako sa svojim mislima. Ti, munafici i licemjeri, iskoristiše trenutke opuštenosti muslimana, pa se privukoše Resulullah a.s. On čuo iza sebe neke glasove. Kad se okrenuo, vidio je da su ga uhodili. Posla Huzeifeta da udari njihove deve povratu vratu sa kukom koju je imao uzase. Allah Đerlešanu ih prestraši pa pobjeguše do svoje lice jedne družine. Kada je Resulullah a.s. ugledao obris Medine, izdaleka reče Ovo je zemlja, ovo je Uhud, planina koja nas voli i koju mi volimo. Svijet u Medini saznade za dolazak Resulullah alaihisselam. Žene i djeca izađuše da dočekaju muslimansku vojsku srdačno i veselo. Pjevali su istu pjesmu kao kad je Resulullah alaihisselam prvi puta dolazi u Medinu. Mladi mjesec nas obasja od senije tulveda. Resulullah alaihisselam je krenuo na Tebuku u mjesecu Ređepu, a vratio se u Ramazanu. Na putu i na Tebuku je proveo 50 dana, Od toga 20 na Tebuk, a ostalo na putu u odlasku i povratku. Ovo je bila ujedno i posljednja bitka u kojoj je učestvovao Resulullah Aleyhisselam. Rezultati pohoda na Tebuk Ova bitka je ostavila veličanstven dojam na raspoloženje muslimana i na njihovo utemeljenje i sigurnost na tlu Arabijskog polotoka. Ljudi su postali svjesni da ni jedna ideja na svijetu tog doba nema šansi da saživi sa Arapima osim islamske. Muslimani postadoše jaki i snažni. Sve nade i želje kod predislamskih idolopoklonika i lice padale su u prah, iako su ih vezivali za Vizantiju i od njih očekivali spasenje. Nakon ovog povoda smiriše se i te nepokorne manjine i pokoriše se stvarnosti iz koje nisu imali drugog izlaza. Munaficima ili licemjerima, petokolonašima, ne preosta ništa drugo, doda imaju blag i prijateljski odnos sa muslimanima. Allah Đerlešanuhu naredi da se pritisak na licemjerne pojača do te mjere, da se od njih ne smije primati zekjat, ne smiju se blagosiljati, ne smije im se upraštati, ne smije se na kaburu stajati. Naredi da se sruši njihovo otrovnog mježda u kome su kovane zavjere, a koje su sagradili pod imenom meščid. Allah džalšanhu razotkri totalno i razgoliti sva njihova djelovanja. Više u njihovom znanju nije ostalo ništa nepoznato. Tako ih je Kur'an definisao kao da je svim stanovnicima Medine bilo jasno o kojim se to imenima i osobama radi. Ovaj pohod je ostavio veliki upliv na delegacije i deputacije koje su počele dolaziti Resulullahu alihi selam prije oslobođenja Mekeh, a poslije se intenziviralo da bi sada doživjelo kulminaciju. Kur'an o događaju bitke na Tebuku Veliki broj ajeta iz sure Teuba sadrži tematiku bitke. Neki su objavljeni prije pohoda, neki u toku putovanja, a neki ajeti nakon povratka sa Tebuka u Medinu. Ajeti sadrže i razotkrivanje munafika, vrijednost muđahida boraca i onih koji su privrženi i odani Resulullahu alaihi selam, zatim primanje pokajanja iskrenih vjernika, oni koji su otišli na pohod i onih koji su ostali u medijini i slično tome. Ebu Bekrov, radijallahu anhu, odlazak na Hadž i opšti pregled na bitke. U Zul Kadetu i Zulhidžetu iste 9. godine po Hidži, Poslao je Resulullah, aleyhi selam, Ebu Bekra sidika radijallahu anhu na hadž da bude vodič muslimanima u obavljanju hadžskog obreda. Zatim je objavljen početak sure Al-Barat sa poništenjem i odricanjem od ugovora uporedo. Resulullah, aleyhi selam, poslao je Aliju bin Ebi Taliba radijallahu anhu da umjesto s njega obznani u objavu na dan žrtve, Kurban Bayrama. Resulullah, aleyhi selam, to uradi prema dotadašnjim običajima Arapa ispred islamskog perioda. Da se jasno zna šta je sa ugovorima. Alija bin Ebi Talib radijallahu anhu pohita za Ebu Bekrom radijallahu anhu i sustiže ga na Uržu ili na Dađinan. Kad Ebu Bekr radijallahu anhu ugleda Aliju radijallahu anhu zapitaga, Da li dolaziš kao naredbodavac ili ti je naređeno da dođeš? Alija radijallahu anhu odgovori. Ne, kao naredbodavac, već mi je naređeno da krenjem. Put su nastavili zajedno. Ebu Bekr, radijallahu anhu, je predvodio harske obrade muslimanima do dana klanja žrtve. Na taj dan, prvi dan kurban bajrama, Alija bin Ebi Talib ustave kod Džemreta, mjesta gdje se simbolično bacaju kamenčićina šeitana i obznani ljudima naredbu kojom ga je zadužio Resulullah alaihisjalam. Odredio je rok svakom plemenu, učesniku u ugovoru, da se može bezbjedno raziti kući sa hadža. Rok je bio ograničen na četiri mjeseca za njih, a također četiri mjeseca i za one koji nisu učesniti ugovora. A za one koji su pod ugovorom, a nisu nanijeli muslimanima nikakvu štetu ili zlo, a nisu nikoga pomagali u neprijateljstvu protiv muslimana, ostavio je rok koji je dogovoren sa Rasulullahom aleyhisselam. Ebu Bekr radijallahu anhu razasla telale među ljude da im obznane. Poslije ove godine na Hadž neće dolaziti nevjernici i niko od Kabe tavaf ne smije činiti neodjeven kao što su Arapi znali, goli to obavljati. Ovaj poziv je bio nešto kao najava, završetka, idolopokloničkog vjerovanja i načina života na Arabijskom klubu. To je ujedno značilo da se mnogoboštvo neće više nanojavljati, ani staro vraćati nakon ove godine. Ako pogledamo unazad i razmislimo o pohodima, bitkama i ratovima u Resulullahovo doba, nećemo moći ni mi, ani oni koji analiziraju poziciju, učinak i pozadinu ratova, A da ne kažemo, zaista je Resulullah a.s. bio najveći vojskovađa tog doba uopšte. Bio je najpametniji i najsvjesniji junak tog doba. Uvijek je bio hrabar i trezven. Bio je izvjetan talent na ovom polju, kao što je bio najveći od svih poslanika u svom poslanstvu i objavi. Svaku od bitaka je planirao i vodio na specifičan način i sa posebnom ratnom vještinom. Stoga nijedna bitka nije propala zbog nedostatka njegove mudrosti ili vojničke izvrstva nebrižljivosti ili pak neutvrđivanja strateških položaja. Znao je odabrati uvijek najbolja i najsigurnija mjesta za prve borbene linije. Znao je izabrati najbolju taktiku i metodu ratovanja sa dotičnim neprijateljem. Svaki put bi potvrdio da ima posebnu metodu i način ratovanja, kako do tada nije poznavao nijedan vojskovođa velikih svjetskih sila. Ono što se desilo na Uhudu i Hunenu je bio samo trenutak slabosti u redovima njegove vojske, ili ponekad zbog nepridržavanja njegovih naredbi, mudrih poteza i planova, što je za njih bila stroga dužnost svojnog stanovištva. Njegova vojna sposobnost je došla do izražaja upravo u ovim dvijema bitkama. Tokom poraza muslimana, Resulullah Ali Isselam je svoju mudrošću uspio izvući vojsku i poremetiti neprijatelju za stane sviljeve, kao što je bilo na Uhudu. Na Hunenu je promijenio tog ratovanja tako da se poraz pretvorju u pobjedu, iako su ovakve situacije veoma teške i većina vojskovođa bi u njima pomislila samo na koji način da se izvuče i spasi goli život. Spomenute konstatacije su bile čisto sa vojnostateškog aspekta, a sa drugih aspekata Rasulullah alaihi selam je uspio za veoma historijski kratko vrijeme da obezvijedi mir i sigurnost narodima Arabije. Ugašana je vatra nevjerovanja i zavlude, Zgažana je žauka neprijateljstva u borbi između Islama i idolopuhlonstva i otvoreni putevi primirja. Putevi za širenje islamskog učenja su bili slobodni. Resulullah je konačno saznao i za one, navodno odane prijatelje, koji su skrivali u svom svrcu, licemjeri, agajili obmanu i izdaju. Iz bitki i ratova je izrasla jedna velika skupina vojnih komandanata koji su imali kasni sukob na ratištu Iraka i Šama sa Vizantijom i Perzijom. Resulullah a.s. je putem ovih bitaka uspio da obezbijedi muslimanima zemlju, stanovanje, zanimanje i posao i time rješio problem mnogih prognanih muslimana koji nisu imali ni kuće ni kućišta. Naoružao je vojšku sa svim vrstama tada poslijećeg oružja i obezbijedio im izdržavanje. Do svega ovoga je došao Resulullah a.s. a da nije upotrebio ni atom nasilja, tiranije i ugnjetavanje ljudi. U veliko su se promijenili ciljevi i težnje ratova zbog koji se do tada raspirivao ratni plamen u predislamskom dobu. Dok su ratovi bili sinonim za pljačku, otimačinu krađu, ubijanje, paljenje, nasilje, nepravdu, neprijateljstvo, krvnu osvetu, počinjenost slabijeg, rušenje kuća, sela i gradova, sramaćenje ženskih rednosti, upropaštanje žena i potomstva, besprosletu i razrat na zemlji, dotle su ti ratovi u periodu islama dobili sasvim drugi smisal. Smisao borbe na Allahov putu za plamenite ciljeve, uzvišene i pohvalne težnje u kojima se poštuje čovjek kao dio društva u svakom dobu i na svakom mjestu. Rat je postao džihad za spašavanje čovjeka od poredka nasilja i neprijateljstva do stvaranja poredka pravde i pravičnosti. Trebalo je iskorijeniti običaj da jači tlači slabijeg treba da bude obrnut, jači da postane slabiji nakon što mu se oduzme dio te moći. Rat je postao džihad za spas svihovnih slabih žena i djece koji izgovaraju molbu Allahu džalašanuhu, gospodaru naš, izbavi nas iz ovoga grada, čijih stanovnici nasilnice, i ti nam odredi zašnika, i ti nam podaj onoga ko će nam pomoći. Džihad je postao očišćenje Allahove zemlje od nasilja, izdaje griješenja i tiranije, a radi stvaranja sigurnosti, mira, milosti, pažnje, prijateljstva i čovječnosti. Islam je propisao za vođenje ratova časna pravila koji su se morali pridržavati i vojska i njena komanda i nisu smijeli ni u kojoj situaciji izaći iz okviratih pravila. Suleiman bin Boreide pripovijeda da je njegovo otac pričao. Resulullah je prilikom postavljanja nekog zapovjednika vojski davao oporuku da na prvom mjestu bude bogobojazan on, a potom i oni koji su s njim i da čini dobro. Zatim bi mu rekao. Borite se u ime Allaha i na Allahovom putu. Ubijajte one koji ne vjeruju Allaha. Borite se, ali ne pretjerujte, ne varajte i ne činite nasilje. Ne unakažavajte druge i ne ubijajte malu djecu. Resulullah vam je naređivao olakšavanje situacije pa kaže Olakšajte, a ne mojte otežavati. Zbijajte redove, a ne ih razjedinjavati. Resulullah je naredio da se ne vode bitke po noći da ne bi neprijatelj bio iznenađen dok je na spavanju najstrožije je zabranio je ljudi ubijanje onih koji imaju jamstvo garanciju, ubijanje žena i njihovo fizičko maltretiranje zabranio je otimačinu Resurullah ali i selam kaže oteto nije dozvoljeno kao ni martvo zabranio je nasilje nad ženama i potomstvom zabranio je sjeć šuma i stabala osim u velikoj nuždi i iako nema drugog izlaza Resulullah a.s. pri oslobađanju Mekke kaže Ne iživljavajte se nad ranjenicima i ne sledite one među vama koji bježe. Ne ubijajte zarobljenike. sledite tradiciju da ne ubijate putnika. Strogo je zabranio ubijanje oni s kojima su potpisani ugovori o primirju pa kaže Ko ubije potpisnijega ugovora neće primirisati miris dženneta a njegov miri se može osjetiti na vremenskoj udaljenosti od 40 godina. Bilo je dakle takvih plemenitih propisa koji su očistili metod ratovanja od prljavih predislamskih običaja da bi ratovanje dobilo smisao svetosti. Bismillahirrahmanirrahim. Masovno prelaženje na islam. Pohod za oslobođenje meke od nevjerstva i idolatrije bio od životnog značaja za muslimane. Tim pohodom je konačno zadan udarac mnogobožstvu. Oslobađanjem Meke, Arapima se otvorio vidiku u raspoznavanju prave vjere i prave istine od neistine. Nestalo je kod njih sumnje i oni pohrliše u islam. Amr bin Selema priča, događaj od prije svog prihvaćanja islama. Stajali smo kraj javnog bunara. Po nas su prolazili putnici u grupama. Znali smo upitati, kuda ide ovoliki svijet? Ko je ovaj čovjek? To jest Resulullah alihi selam. Oni su odgovarali. On smatra da je Allahov poslanik, da mu Allah objavu šalje, da mu objavljuje to i to. Ja sam zapamtio te riječi. One kao da su se utisnule u moje grudi. Arabisu oslobađanje oslobađanjem Meke smatrali uzrokom za svoj prelazak na Islam. Govorili su za poslanika Alehi shala. Pustite i njega i njegov narod. Kad bi on pobjedio njih, onda bi bio pravi poslanik. pakad se dogodilo oslobađenje Meke, Pohrli svako pleme u islam, pohrli i moj otac i moj narod u meku kod resula. Kad se vrati kući, moj otac reče, dolazi imam tako mi Allaha izravno od Allahovog poslanika, ali i to pravog. On nam je rekao, klanjajte taj namaz u to vrijeme, a taj namaz u to vrijeme, a kada prispije vrijeme za namaz, neka neko od vas prouči jezan. A onaj ko zna najviše korana na pamet, neka bude imam. Islamski historičari navode broj od oko 70 delegacija koje su došle kod Resulullah a.s. da prime islam. Nama je nemoguće u svim tim delegacijama pričati pojedinačno, ali ćemo kazati uopšteno njihov značaj za historiju. Čitavocima, rad informacije, stavljamo na znanje da je zvanišnji dolazak čitavih plemena da prime islam počeo poslije oslobađanja Meke, iako ih je bilo i prije tog događaja. Delegacija Abdul Kaisa je u dva navrata dolazila kod Resulullaha alihi Prva je bila pete godine po Hidži. Jedan trgovac iz tog plemena po imenu Munkiz bin Hajjan je krenuo u Medinu svojim poslom. Kada je saznao za Resulullaha alihi i upoznao islam i sam ga je primio. U svoje pleme se vratio sa Resulullahovim alihi selam pismom u kojem ih pozva da prihvate Allahu vjeru i oni to učiniše. Druga delegacija je došla devete godine ili godine delegacija i brojala je 40 ljudi. Delegacija Dusa je početkom sedme godine Hidžetske došla u Medinu, a Resulullah Ali Hiselam je tada bio u Hajberu. Ranije smo govorili o islamu El Tofejla bin Amra Ed Dusije. On je primio islam pri Hidži, kada je Resulullah Ali Hiselam bio u Mekki. Vratio se u svoje pleme i nekoliko godina pozivao svoje suplemenike koji su stalno odlagali prihvatanje islama. On je izgubio strpljenje s i vratio se nazad kod Resulullah a.s. i zatražio od njega da moli Allaha za njegov narod Dusa. Tom prilikom Resulullah a.s. je molio, gospodaru moj, uputi narod Dusa. Nakon toga oni su prihvatili Islam pa je eto fail došao u Medinu sa 70 ili 80 porodica. Kada je saznao da je Resulullah a.s. u Hajberu, otišli su za njim u Hajberu. Delegat ferveta Beni Amra el Džezami je došao u Medinu da obavijesti Resulullah a.s. da je fervet primio islam. Delegacija Suda'a koja je došla u Medinu nakon povratka Resulullah a.s. iz El Džarana, osme godine po Hidji. To se desilo kada je Resulullah a.s. pripremio 400 muslimana s namjerom da prodru u područje Jemena gdje je živio Suda'a. I dok se vojska utvrđivala na početku Jemenskog kanala, Ziad bin al-Haris es-Sudai odputovala u Medinu kod Rasulaha i reče mu: Došao sam delegiran od smog naroda. Vrati svoju vojsku sa kanala, tvoji smo i ja i moj narod. Dolazak Qad bin Zuheira bin Ebi Selma, predstavnika najuglednijih arapskih pjesnika predislamskog doba. Qad je u ranim svojim pjesmama napadao Rasulaha alihi selam i islam Delegacija plemena Uzre je došla kod Resululaha ali i selam u mjesecu Rebjul Evelu 9. godine po Hidži. Bilo ih je dvanaest ljudi. Delegacija Belija je došla u mjesecu Rebjul Evelu 9. godine po Hidži. Primili su islam i bili u Medini tri dana. Delegacija Sekif je došla u Medinu u mjesecu Ramazanu 9. godine po Hidži nakon povratka Resululaha ali i selam sa Tebuka. Pismo jeminskih kraljeva zvani Himer Resululahu Aleyhi Selam nakon njegovog povratka sa Tebuka. Njihov delegat je bio Malik bin Murrete R. Er Rehavi koji ponese njihovu poruku da su primili islam a napustili idolopoklonstvo i njegove sljedbenike. Delegacija Hemedana dođe kod Resululahu Aleyhi Selam godine po Hidži nakon njegovog povratka sa Tebuka. Delegacija Benu Fezareta koja je došla u Medinu 9. godinu po Hidžri po povratku Resulullah Ali Selam sa Tebuka. Delegacija je bila sačinjena od preko 10 ljudi. Oni su došli da potvrde svoj islam. Delegacija iz Nežana, velikog grada udaljenog od meke sedam dana hoda prema jemen. U sklopu Nežana su se nalazila 73 sela udaljene od grada po jedan dan za brzo konjenika Delegacija Benuhanife došla u medinu devete godine po Hidži, bilo ih je sedamnaest ljudi, među njima je bio Musaj Lema Kezrad. Nakon dubljeg razmatranja došli smo do zaključka da je Musaj zbog svoje oholosti, nadmjennosti, pohlepe i nadređenog položaja odbio da ide sa ostalim delegatima kod Resulullah Aleyhisselam i da je Resulullah Aleyhisselam pokušao da ga pridobije na lijep način na prvom mjestu lijepom riječu i dijelom, pa kada je vidio da to kod njega ne vrijedi, zapazio je i shvatio da on u sebi nosi zlo. Delegacija Amira bin Sa sa, u kojoj je bio Amir bin Tufeil, Allahov neprijatelj i Erbed bin Kais, Lobeidov brat po majci, zatim Halid bin Džafar i Džebbar bin Eslem. To su bili poglavari plemena i najvećih njihovi slikovci. Amir je bio onaj što je pobio Sahabena izvoru Meunet. Kada je ova delegacija dolazila u Medinu, Amir i Erbed skovaše zaviru da ubiju Rasulullah, alejselam. Kad še Amir uzve da govori poslaniku a Erbed je kružio oko njega. Sablju je izvukao iz korica koliko jedan pedal. Zatim mu Allah Čalršanuhu oduze ruku pa nije mogao da je makne. Allah Čalršanuhu je štitio svoj poslanika a Resulullah a Resulullah i proklete Kada su se vratili, Allah Erbedu posla grom koji ga sprži i izgori zajedno sa devom. A Amir je bio sa nekom ženom selulijom pa je Obolio od guše na vratu i umrije govoreći, zar guša kod evina grba i smrt u kući selu Delegacija Tujib, ogranak plemena Kinde, je došla u Medinu sa zekijatom svog plemena. Bilo ih je 13 ljudi. Interesovali su se za Kur'an i sunnet. Delegacija Tajja, koja je došla u Medinu kod Resulullah Alihi Selam da Islam, sa njima je bio Zejd El Ha'il. Razgovarali su sa Resulullahom Selam i onim je predočio islam. Oni su ga prihvatili i bili čestiti muslimani. Najveći broj delegacija je dolazio 9. i desete godine po Hidži, a samo njih nekoliko je bilo u 11. godini. Neprekidni dolazak ovih delegacija ukazuje u kojoj je mjeri islam kao vjera i islamsko učenje bilo prihvatano i koliki je njegov domen i uticaj bio u cijeloj Arabiji. Arapi su gledali na Medinu s uvažavanjem i poštivanjem tako da su je prihvatili kao svoju. Medina je postala glavni grad Arabije pa se nije mogla službeno ni zaobilaziti. Što se tiče Arapa naseljenih u gradovima Meki, Medini, Sekifu, u mnogim gradovima Jemena, Bahreina, tamo je islam prihvaćen istinski u pravom smislu. Oni su bili jaki muslimani. Nogi ashabi, velikodostojnici i gospoda su bili iz te sredine. Bismillahirrahmanirrahim. Uspjeh širenja Islama i rezultati. Prije nego krenemo naprijed u susret posljednjim danima u životu Rasulullah a.s. Potrebno je da kažemo uopšteno o uzbišenim zadacima koje je Rasulullah a.s. učinio za vrijeme svog života, te čime je sve bio obdaren mimo drugih poslanika koji su bili s objavom ili bez nje, kako bi ustvrdili da je on najodabraniji od svih njih. On je ustao i ostao da bdije više od 20 godina noseći na svojim plećima težinu velikog emaneta, povjerene objave, najveće za ovu zemlju. Ponio je terep cijelog čovečanstva, obavezu vjere u jednoga boga, breme neumornog truda i džihada na mnogim područjima života. Ponio je selam na svojim plećima odgovornost neumornog rada i džihada. Trebalo je odgojiti čovječiju savjeh uronulu u sumnje. Varke i pred predislamskog doba I njegovih pogleda na život Čovjekova savjest Njegova ličnost, njegov ego Bili su previše opterećeni strašću I prekomjernošću u svemu što ne valja. Vjera Islam je zahtijevala mnogo truda Da se čovjek izgradi i dovede u okvire normalnog Nakon dovođenja savjesti u jednu normalu, prelazilo se na druga područja, to jest nakon borbe čovjeka sa samim sobom, prestojala je borba sa neprijateljem, i to dugotrajna i neprekidna borba sa Allahovim neprijateljima. Nevjernici, okremuti protiv vjernika, spremni su i ustrajni u namiri da zatru sjemenku istine, tu oštroumnu biljku dok je u klijanju. Treba to učiniti prije nego počneta ista rasti i pružati svoje korijenje u dubinu zemlje a grane u nebeska prostranstva. Ona ne smije baciti u sjenu ostale istine. Resulullah, Alehi Selam i muslimani nisu imali vremena ni da se odmore od bitaka unutar Arabije, a već se Vizantija spremala protiv ovog naroda, želeći da ga pokori u svom naletu sa sjevera. U toku svega oga prva bitka nije još bila gotova, jer borba protiv samog sebe vječno traje. Njen prijatelje prokleti prokliti šeitan koji ni trenutka ne odustaje od zlih namjera. On neprekidno pokušava da prodre udubinu ljudske duše i da u njoj stalno raspiruje neukroćene strasti. Nasuprot svemu ovome stoji Muhammed, Resulullah a.s. čuvajući Allahov vjeru, vodeći neprekidnu borbu na svim područjima mukotrbnog života i dunjaluka koji ga zapljuskuje svojom svakodnevnicom. Muslimani oko njega osjećaju sigurnost i udobnost, stečanu neprekidnim trudom, okićenim lijepim strpljenjem, saborom, Dijući noću u zikru, i badetu i učenju Kur'ana, pobožni i poslušni Allahovim naredbama. Tako je živio naš Resulullah alaihi selam u neprekidnoj mukotrpnoj životnoj borbi više od 20 godina. Nada ga nikada nije napuštala svo to vrijeme da će islam, vjera i učenje imati uspjeha na širokom području zemaljske sfere. Islam je prihvaćan razumom, a razum je ostaje ozapanjen nad mnogim događajima. Kakvom je brzinom Arabija prihvatila Islam i kakvom je brzinom predislamsko mnogoboštvo doživjelo krah. Probuđena svijest odbila je vjerovanje u kipove i kumire, pa ne samo to, nego su ih lomili, kršili, rušili i uništavali. Pustinskim gradovima, selima i prostranstvima odjekivale su riječi tevhida, slavljenja jednog boga, Allaha Črlšanuhu. Zvuk ezana, koji je pozivao na namaz, razlijegao se tim pustinskim prostranstvima, Novo vjerovanje davalo je život umrtljenoj sredini. Učači Kur'ana pohrliše lijevo i desno, na sjever i na jug, učeći sa svim srcem Allahove ajete, uspostavljajući njegove propise. Ujediniše se narodi i zavađena plemena. Ljudi prestaše obožavati idole i počeše vjerovati Allaha. Nije više bilo pobjednika i počinjeni, gospodara i robova, sudaca i osuđenika, onih koji čine nepravdu i onih kojima se čini nepravda. Arapi su s Allahovom džrlašanuhu pomoću odbacili predislamsku tradiciju. Nije više bio bolji Arap od stranca, ani stranac od Arapa. Nije imao prednost bijelac nad crncem, osim ako je bogobojazniji. Svi su ljudi postali od Adem Aleyhi Selam, a Adem je od prašine. Ovim putem, uz vrijednosti Islama, Arapi su ostvarili svoje jedinstvo, pa i više od toga, jedinstvo čovječnosti i društvene pravde. Iz ovo dunjaluških problema izranjala je formula za sretan život. Dani su prolazili, zemlja je mijenjala svoje lice, historija je pisala svoje nove stranice. Ljudski um je bio bogatiji za nova saznanja. Predislamsko doba je u svakom pogledu počinjavalo čovjeka stvarima i predmetima. Njegovu dušu je zaplelo u kućine, mrašnjašta i nevjerstva. Gospodarila je zabluda i i pored prethodni nebeskih vjera, koje su već tada doživjele krivo vjerstvo i slabost i koje su izgubile moć kontrole nad čovječijom dušom. Te vjere su već tada bile opore, beživotne i bezdušne. Vjera Islam je oslobodila čovjeka, njegov duh i razum i zomče bez vjerstva, i ropstva. Oslobodila je ljudko društvo od nasilja i terora, od razjedinjenosti i različnosti bilo koje vrste. Islam je izgrađivao društvo na Je radiko je podnosio raznorazne gobe i patnje preko 20 godina, pa mu je omogućio da se na obroncima Meke sastane sa arapskim plemenima i njihovim predstavnicima i da uzmu od njega vjerske osnove i propise i da Resulullah a.s. uzme od njih potvrdu da je svoj emanet u dostavi Islama ispunio, da je objavu premiju i savjet ummetu, narodu slume ostavio. Resulullah Aleyhisselam proglasi da će obaviti hađ kojeg će Allah Đerlašanuhu blagosoviti i kojem će muslimani prisustovati. U Medinu stiže mnogi svijet, svako je želio da ostane uz Resulullah Aleyhisselam i da s njim zajedno krene na taj put. I u subotu 26. zulkadeta Resulullah Aleyhisselam se spremi za put. Kad sunce odskoči, očisti svoje tijelo i obuči svoju odjeću i krenu poslije podneva. U Zulhu Leifu je stigao prije ikindije namaza. Sačekao je Ikindiju i klanjao dva rekiata. U Zulhu Leifu i prenoćio. A kada je osvano, rekao je svojima sahabima. Noćes me je posjetio Džibril Emin, koga je poslao moj gospodar i rekao mi. Klanjaj u ovoj Mubarek dolini i reci. Obavljam umru sa hadžom. Kada je ušao u Meščidul Haram, obišao je Keabu, učinio tavaf, a zatim obavio saj polu polutrčajući hod između Safe i Merve. Nije skidao ih rame jer je naumio istodobno obaviti hač i umru. Sa sobom je poveo kurbane. Odsjeo je u gornjem dijelu Meke na mjestu El-Hudjun. Nije više odlazio da obavlja talaf do hačskog tavafa. Resulullah je naredio svim onima koji nisu naumili klati kurban da u ih ramima budu samo dok obave umru, to jest učine talaf oko Kjabe i Saj između Safe i Merve a zatim da skinu ih i razriješe umru. Mnogi ću se pokolebali, pa im je rekao, kad bih ponovo došao u ovu situaciju, ne bih postupio ovako, a da nije uz mene kurban, i ja bih skinuo ih i razriješio se umre, pa neka, neka se skine i onaj ko nema se sobom kurbana. Ashabi i ostali poslušaše i izvrše naredbu Resulullah a.s. Osmog dana Zulhidžeta, na dan terviljeta, dan uoči alefata, Uputi se Resulullah a.s. na minu. Na minu je klanjao povodne i Kindiju zajedno, a Akšam i zajedno. Tu je prenoćio i klanjao sabah namaz. Ostao je još malo dok se nije sunce pojavilo, a onda je krenuo na Arefat. Tu je zatekao podignut šator od crno vunenog pokrivača. U njemu je odsjeo. Kada se sunce nagelo zapadu, naredi da mu dovedu devu. Uzljaha je i krenu sred doline Arefata. Na Arefatu se okupilo 124 ili 144.000 ljudi hadžija. Resulullah, alejselan stade, kao govornik i održa ovu univerzalnu konciznu hudbu. On reče: "O ljudi, poslušajte moj govor, jer ja ne znam da li ću se nakon ovog mog hadža više sresti s vama ikada na ovom svijetu. Vaša krv i vaši imeti su vam sveti kao što je svet ovaj dan." u ovom vašem mjesecu i u ovoj vašoj zemlji. A za nije sve iz predislamskog doba, pod mojom nogom, oboreno? I krvna osveta iz predislamskog doba je oborena. Prva krvna osveta, našu krv, Ibnire Bijat bin El Harisa, poništavan. On je bio na dojenju u plemenu Benusada, a ubili su ga iz plemena Huzeil. Predislamska kamata je poništena. Prvu kamatu s naše strane, koju odbacujemo je kamata Abbasa bin Abdulmut Taliba, Sva je oborena. Bojte se Allaha u ponašanju sa ženama. Vi ste ih uzeli uz Allaha u povjerenje. S njima odnos imate uz Allaha dobrenje. One su dužne da u vašu kuću ne upuštaju nikoga. Vi to mrzite i imate pravo zahtijevati od njih. Ako one i pored toga to učine, udarite ih udarcem koji nije žestok. One imaju pravo da ih vi hranite i oblačite kako je pravično. Vama ostavljam u knjigu. I ako je se budete čvrsto pridržavali, nećete zalutati. O ljudi, zaista poslije mene neće biti više poslanika, a niti će poslije vas biti drugog umeta. Zbog toga vjerujte u svoga gospodara, klanjajte svojih pet vakata namaza, postite svoj mjesec ramazan, dajte na svoj imetak zekijat, njime čistite svoje duše i hodočastite kuću svoga gospodara. Budite poslušni svojim dostojnim naredbodavcima. Ako sve ovo ispoštujete, ući ćete u džennet svoga gospodara. A ako budete pitani za mene, šta ćete odgovoriti? Ljudi odgovoriše, svjedočimo da si obavijestio, izvršio i posavjetovao. Resulullah, ali reče, pokazujući, kaže prstom dignutim ka nebu, a zatim uperenim u narod, gospodaru moj, ti si svjedok. To je ponovio tri puta. Nakon što je Resulullah, alaihi s-salam, završio svoj govor, Allah djalešanuhu mu posla objavu. Allah djalešanuhu kaže Bismillahirrahmanirrahim El javme ekmeltu lekum dinekum va etmemtu alejkum ni'ameti va raditu lekumul islame dina sada kallahu la'azim U ime Allaha milostivog samilosnog Danas sam vam vjeru vašu usavršio i blagodat svoju prema vama upotpunio i zadovoljen sam da vam islam bude vjera. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Kada je Omer radijallahu anhu čuo ovaj ajed, zaplakao je pa su ga upitali. Šta te rasplakalo? Odgovorio je, nakon upotpunjenja i savršenstva ne može biti ništa drugo do manjkanje i nedostatak. Nakon održane hudbe, bila je proučio Ezan, pa i Kamet i Resulullah a.s. je klanjao ljudima podne. Zatim je opet proučeni Kamet i Resulullah a.s. je klanjao i Kindiju. Između ova dva namaza nije klanjao ništa više. Nakon toga je uzjehao devu i došao na mjesto stajanja na Arefatu. Devu je okrenuo trbuhom prema Džebelur Rahmet, brdo milosti, dok je brdo bilo ispred njega. Okrenuo se kibli i tako ostao stajati do zalazka sunca. Kada je nestalo trvenila na zapadu, Resulullah alaihi selam posadi za sebe na devu u sameta i krenu na muzdelifu. Na muzdelifi je klanjao akšam jaciju sa jednim ezanom i dva ikameta. Između namaza nije te spihučio. Nakon toga je legao do zore. Ujutro je klanjao sabah sa ezanom i ikametom dok nije svanulo. Poslije namaza je uzjehao devu i krenuo na brijeg muzdelife. Okrenuo se kibli i molio Allaha džrlašanuhu. Učio tekbire i tahlile, la ilaha illallah. Tu je stajao i molio dok se nije razvidilo. Sa Muzdelife je krenuo na minu pri izlazka sunca. Iza sebe je na devu posadio El Fadla Abasa. Tako je stigao u dolinu Mohassir. Tu je malo tresao ramenima što spada u obrat hađa, a potom je krenuo srednjim putem koji izlazi na veliko džemre. Stigao je do džemreta, mjesto gdje se bacuju kamenčićina šeitana. U Resulullahu alihi sjelam doba je kraj tog džemreta bilo stablo, pa se je to džemre nazivalo džemretul akaba ili džemretul ula, akabsko ili prvo džemre. Na džemre je bacio sedam kamenčića. Uz svaki kamenčić je učio Allahu ekder, Allah je najveći. Kamenčić je bacao od sredine doline mine, za mahivanjem desne ruke. Nakon bacanja kamenčića otišao je na Menhar, mjesto gdje se kolju kurbani. Zaklao je 63 deve svojom rukom, a onda je dao Ali radijallahu anhu, pa je zaklao ostatak, a to je 37 deva. Ukupno je zaklao stotinu velikih kurbana. Alija radijallahu anhu se udružio sa Rasulullahom alaihi selam u njegovim kurbanima. Rasulullah alaihi selam je naredio da se od svakog kurbana uciječe podio koji su stavili u lonac. Meso se kuhalo pa je jeo mesa i pio mesne čorbe. Rasulullah, alejselam, je uzeo delovi otišao u Meku da obavi tavaful i fadet, odnosno oprosni tavaf. U Mekki je klanjao podne namaz. Poslije toga otišao je kod Benu Abdul Mutaliba koji su napajali hadžije Zemzem vodom i reče: "Sidjite. O Benu Abdul Mutalg, i dajte mi vode. Da me ni strah da će vam ljudi preoteti posao, i ja bih sišao s vama da zahvatam vodu." Oni mu dohvatiše kofu, pa se Resulullah a.s. napi zemzem vode. Trinaestog dana Zulhidžeta, ili treći dan Kurban Bajrama, Resulullah a.s. je krenuo sa Mine. Stigao je u Ebtah na obronak Benu Kenaneta. Tu je proveo ostatak tog dana i sljedeću noć. Tamo je klanjao poodne i Kindiju zajedno, a Akšemijaciju zajedno. Zatim je malo sjeo, a onda uzjehao devu i krenuo u Bejtullah. Tada je obavio Tawafol Veda i odnosno oprosni tavaf. Nakon obavljenih svih obreda Hadža naredi da se pripremi povratak u Medinu ne da bi iskoristio odmor nego da bi nastavio sučeljavanje i mukotrpan rad radi Allaha i njegovog puta. Posljednji vojni pohod Oholost Vizantijske države odbila je svaku životnu istinu koju je predočio Islam. Ta njena oholost navelaju je da ubije svakog onoga ko postane sljedbenik te istine Isto kao što je uradila sa Fervetom bin Amrom, El Džezamijom, koji je bio njihov namisnik u Muanu. Gladajući na ovu njihovu smjelost i na naobraženost, Resulullah a.s. odluči da pripremi veliku vojsku. U mjesecu Saferu, 11. godine po Hidži, naredi Usami bin Zaid bin Harisetu da krene s konjicom i da napadne Belhu i ed Arum u Palestini. Tim napadom trebao je uliti strah i napraviti pometnju u uredovima neprijatelja, a uliti povjerenje i samopouzdanje u srca Arapa, naseljenih na granici islamske zemlje, te da ne bi kogod pomislio da crkvena snaga ima nesalomljivu moć, kao i to da prihvatanje islama donosi svojim sljedbenicima samo smrt. Ljudi su vodili raspravu oko ličnosti vojskovođe zbog toga što je veoma mlad. Sumnjali su da neće uspješno obaviti povjereni zadatak. Na to je Resulullah a.s. rekao. Ne čudim se što napadate u sametov položaj, jer napadali i položaj njegovog oca prije toga. Otac mu je bio stvoren da bude na vladovićem položaju, iako mi je bio jedan od najdražih ljudi, a i ovaj mi je također poslije njega jedan od najdražih. Nakon ovih riječi ljudi pohrliše da stupe u redove u sametove vojske. Kada su napustili Medinu, prvo odmaralište im je bilo u El Džulfi, na 3 milje od Medine, gdje su im stigle nepovoljne vijesti o bolesti Resulullah alihi selam. Ta vijest je omjela i nisu željeli da nastave put dok ne saznoju za Allahovu odredbu. Međutim, Allah je htio da ovo bude ipak prvi vojni pohod u hilafetu Ebu Bekra es-Sidika radijallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Odlazak uzvišenom Allahu džel lešanuhu. Vijesnici Rastanka. Nakon što je vjersko učenje dobilo svoju konačnu formu i nakon što je Islam zavladao cijelom Arabijom, Pojavili se znaci rastanka sa životom, životom koji je izbijao iz osjećanja Resulullah a.s. i koji je pojašnjen njegovim riječima i njegovim dijelima. Resulullah a.s. je u mjesecu Ramazanu 10. godine po Hidži bio u Itikjafu dvadeset dana, dok je predovnih godina ostajao u Itikjafu samo po 10 dana. Džibrili Emin je proučio Kur'an i Kerim zajedno sa Resulullahom a.s. dva puta. Resulullah a.s. je rekao na oprosnom Hadžu. ja ne znam da li ću se sa vama ikada više sresti na ovom svijetu. Tako je isto rekao kod prvog džemleta na Akabi. Primjenjujte obrede hađa onako kako ih ja obavljam, jer se nadam da više neću poslije ove godine odočastiti. Sredinom Kurban Bajrama objavljano mu je sura An-Nasr, pa je znao Resulullah a.s. da je došlo vrijeme rastanka i da mu duša nagovještava smrt. Početkom mjeseca safera, 11. godine po Hidži, otišao je Resulullah a.s. na Uhud i klanjao moleći se Allahu za šehide, opraštujući od mrtvih kao i od živih. Oto da se vratio u mešćid, ispeo nam imberu i rekao, ja vas napuštam, ja ću pred Allahom svjedočiti o vama. Tako mi Allaha gledam sada u svoju smrt. Meni su dati ključe viriznica zemlje. Ja se ne plašim, tako mi Allaha, da ćete posle mene biti mušici. Ali se bojim da ćete se prepirati oko imetka. U ponedjeljak 29. safera 11. godine po Hidži, Resulullah je pristojao jednoj dženazi u Dženetibakiji. Kada se vraćao u kući sa dženaze, zaborila ga je glava. Dobio je visoku temperaturu, tako da su njenu ječinu osjećali na čalmi koju je nosio omotanu oko glave. Resulullah je klanjao bolestan u meščidu kao imam 11 dana a sve skupa je bio bolestan 13 ili 14 dana. U srijedu na 5 dana pred preselenje temperatura se proširala na cijelo tijelo. Imao je jake bolove i nesvjesticu. Rekao je, donesite sedam mješina vode s različitih bunareva, kako bih mogao izaći pred narod da im ostavim oporuku. Stavili su ga u korito da sjedne i sasuli na njega vodu, da je počeo govoriti, prekinite. Nakon toga je osjetio poboljšanje bolesti. Ušao je u meščid, podvezane glave, sjel na miberu i okupljenom narodu održao govor. A rekao je, proklestvo Allahovo neka je na jevreje i kršćane, jer su grobove svojih poslanika pretvorili u bogomolje. U drugoj predaj stoji, poubijao Allah jevreje i kršćane jer su uzeli grobove svojih poslanika za bogomolje. Zatim je rekao, ne uzimajte moj kabur za predmet obožavanja. Zatim se ponudio na kaznu ako je komešta šta nažal učinio. Rekao je, ako sam nekoga išibao po leđima, evo mojih leđa, neka mi vrati isto mjeru. Ako sam kom je povrijedio čast, evo me, neka mi vrati isto mjeru. Sišao je i iza toga sam mimbere i klanjao povodni namaz. Poslije opet sjel na mimberu i opet ponovio da ako je kom je šta dužan, ostao neka se zatraži od njega da mu se vrati. Neki čovjek reče, dužan si mi tri drahme, Resulullah alihi selam se okrenu, elfadlu i naredi. O Fadle dadi mu ih. Potom je dao oporuku u vezi ensarija govoreći. Ostavljam vam oporuku o ensarijama. Oni su moja čeljad i moja obitelj. Ali su odradili ono što su trebali odraditi. A ostaje im ono što su još dužni da odrade. Primajte od njih ono što je dobro, a zanemarite ono što je od njih loše. Nakon toga je rekao. Allah Đalšanhu je dao jednom čovjeku da bira iz Dunjalučke bašće cvijeće. Koje hoće ili ono koje Allah ima kod sebe. On izabere ono što Allah ima. U subotu ili nedjelju Resulullah alaihisselam osjeti poboljšanje pa izađe oslonjen na dva čovjeka da klanja povodne namaz. Ebu Bekr je imamio. Kad Ebu Bekr radi Allahu anhu umgleda Resulullah alaihisselam, htjede se izmaknuti da propusti Resulullah alaihisselam. Resulullah alaihisselam mu naišareti da se ne izmiče i reče, posadite me do njega. Posadiše slive strane Ebu Bekra radijallahu anhu. Ebu Bekrije je oponašao Resulullah a.s. u namazu. Ljudi su razabrali tegbir. Enes bin Malik radijallahu anhu pripovijeda. Dok su muslimani u ponedjeljak ujutro klanjali sabah namaz za Ebu Bekrom, iznenadio ih je Resulullah a.s. Odmakao je zavješ sa vrata i išne sobe i gledao ih. Džemat klanjavo klanjao u safojima. On se osmjehono i nasmjavo. Ebu Bekr radijallahu anhu se povukao u saf i ustupio mjesto misleći da će Resulullah a.s. pristupiti u namaz. Enes radijallahu anhu kaže Muslimanima se pričinilo da su dovedeni u iskušenje u namazu zbog radosti prema Resulullahu a.s. Onim rukom dade znak da dovrše svoj namaz, zatim uđe u sobu i navuče zastorna vrata. Poslije ovoga nije dočekao drugi namazki vakat. Preseljenje je odpočelo. A iša ga malo podiže i nasloni na sebe, govorila je. Od Allahovi blagodati prema meni je da je Resulullah a.s. preselio na Hiret u mojoj kući, u mom danu, na mojim gudima, uz moju dušu. Medinom je prostrujela mučna vijest, ona pomrači svjetlost i nebeske prostore Arabije. Enes radijallahu anhu kaže... Ne sjećam se da sam doživio ljepši, svjetliji i radosniji dan od onog kada je Resulullah alaihisselam ušao u Medinu i ne sjećam se ružnijeg, tamnijeg i tužnijeg dana od onoga u kome je preselio Resulullah alaihisselam. Ebu Bek se pomoli na konju dolazeći od svoje kuće iz Essunhe, sjaha i uđe u meščid. Nije ni s kim govorio dok nije ušao kod Aisha radijallahu anhu i uputio se Resulullahu alaihisselam koji je bio pokriven plaštom. On mu od krilice, klunu preko njega, poljubi ga i zaplaka. Zatim reče, draži si mi od oca i majke. Allah neće do dozvoliti da dva puta umreš. Smrt koju ti je Allah propisao, ti si dočekao. Potom izadjuše Ebu Bekr i Omer radijallahu anhu da kažu svijetu. Ebu Bekr radijallahu anhu reče, Kažem vam koje od vas obožavao Muhammed a.s., Muhammed je mrtav. عقوم بجر يير الله نكزناء الله يجيب هونومر ذشني الله جلش كرج بسم الله الرحمن الرحيين فما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرس ففإما ت الكتللا قلبتم على اعكابكم فما يينقللب على آكبيهِ فل يذ الله شيئاء وسرج الله الشعكرينصدك الله العظين U ime Allaha milostivo usamilosnog. Muhammed je samo poslanik, a i prije njega je bilo poslanika. Ako bi on umro ili ubijen bio, zar bi ste se stopama svojim vratili? Onaj ko se stopama svojim vrati, neće Allahu nimalo nauditi, a Allah će zahvalne sigurno nagraditi. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Ibn Abbas radijallahu anhu reče, Tako mi Allaha kao da ljudi nisu znali da je Allah objavio ovaj ajet, dok ga nije proučio Ebu Bekr. Ljudi počeše učiti ovaj ajet, pa nisi moga nikoga vidjeti, a da ga ne uči. U utorak je Resulullah ogasuljen, Adamu nisu skidali njegov odjeću. Gasluju su ga El Abbas i Alija, zatim dva Abbasova sina, Kusum i El Fadil, pa Šukran, oslobođeni rob Resulullah, hisselam, te Usama bin Zaid i Evs bin Havli. El Abbas, El Fadl i Kusum su ga okrtali, a Usama i Šukran polijevali vodu. Alija ga je gasolio. Evs ga je naslonio na svoje grudi. Poslije toga su mu obukli će fine. Sasvjeli se od tri dijela bijelog suhulijskog pamušnog platna. Nije imao košulju niti čalmu. Umotali su ga u platno. Bilo je različitih predloga gdje da ga ukopaju. Ebu Bekr reče, čuo sam da je Resulullah a.s. rekao, Nijedan poslanik nije zakopan nigdje drugo osim na mjestu gdje je umro. Ebu Talha diže Resulullahu alihiselam postelju na kojoj je preselio i iskopa kabur na tom mjestu. U Resulullahu Selam prostoriju je ulazilo po deset ljudi da klanjaju dženazu. Niko im nije bio imam. Prvo je porodica klanjala, pa muhađiri, zatim ensarije i žene su klanjale poslije muškaraca, a najzad su klanjala i djeca. Tako je protekao čitav dan utorka. Kada je nastupila srijeda, a iša radijallahu anhu reče, nismo znali za Resulullahovo aleyhisselam kopanje, dok nismo čuli zvuk lopate u noći nastupajuće srijede. Bismillahirrahmanirrahim. Resulullahova aleyhisselam porodica. Resulullahu aleyhisselam porodicu u Mekki prije Hidžre činili su Resulullah aleyhisselam i njegova žena Hatidja radijallahu anhu, čjerka Huvelidova. Oženio je od svojih 25 godina, a ona je imala 40. Hatiđa radijallahu anha je bila prva žena Resulullaha a.s. Za života nije se na nju oženio. Poznato je da je Resulullah a.s. imao privilegiju nad ostalim muslimanima u pogledu broja zakonitih žena, više od četiri, zbog mnogobrojnih razloga. Resulullah a.s. je sklopio brak sa 13 žena. Dvije su umrle za njegova života, a devet je ostalo živih i za njega. Umrle su Hatidža radijallahu anha i majka Siromaha, Zajneb bint Huzaimet. Sa dvije žene ni stupio nikako u bračnu vezu. Sevda, čjerka Zemata, koju je Resulullah a.s. oženio mjeseca Ševala desete godine svoga poslanstva, a samo nekoliko dana nakon smrti Hatidža radijallahu anha, Aisha, Čjerka Ebu Bekra, koju je uženio u mjesec Ševalu godine 11. svoga poslanstva, ili godinu dana nakon Sevde, a prije Hidžre na dvije godine i pet mjeseci. Hafsa, kći Omer bin El-Hattaba, ostala je udovica iza muža Huneis bin Huzafeta, Esehmije, es između bitke na Bedru i bitke na Uhudu. Resulullah, alaihisselam, ju je uženio treće godine po hijđri. Zajneb. Čihu za iz plemena Benu Hilal bin Amir bin Sasa. Ona je imala nadimak majka Siromaha zbog milosti i nježnosti prema njima. Umu Selema Hind, kćerka Ebi Umejeta, bila je udata za Ebu Selema. On je umro u mjesecu Džumadel Ahir, četvrte godine po Hidžri, a Resulullah Aleyhisselam ju je oženio u Ševalu iste godine. Zajneb kći Džahša bin Rebaba iz plemena Benu Esed bin Huzaimeta. Džuverija, kćijel Harisa, poglavara plemena Benul Mustalak od Huzata. Ona je bila među zarobljenicima Benul Mustalaka. Došla je u dio Sabitu bin Kaisu bin Shemmasu. Ona je tražila da se oslobodi. Resulullah alaihi selam je rješio njen problem i oženio je u mjesecu Šabanu, šeste godine po Hidži. Ummu Habiba, kćij Ebu Sufjana, koja je bila udata za Ubejdullaha bin Džaša, s njim se iselila u Abesiniju. Ubejdullah se odmetnuo od islama i primio kršćanstvo. U Abesiniji umru. Ummu Habiba je ostala u islamu kao muhađirka u Abesiniji. Safija, kći hujeja bin Ahtaba, jevrejka iz plemena Benu en Nadir. Ova izrailčanka je bila među robljem Hajbera. I Mejmuna, kći Elharisa, sestra Umul Fadli, Lubab Elharisa. Oženio je u Zulkadetu sedme godine po Hidži u vrijeme naknadne umre, nakon što je obavio umru. Dvije žene sa kojima nije stupio u brašni život su iz dva različita plemena, jedna je izbenu Kulaba, a druga izbenu Kinde. Ko malo bolje prouči život Resulullah a.s. znaće vrlo dobro da je ženi dva Resulullah a.s. sa ovolikim brojem žena pred kraj života skoro 30 godina nakon mladosti u punoj snazi imala duglji smisao od fizičkog zadovoljenja. Resulullah a.s. je u vijeku svoje mladosti imao samo Hatidžu i Sevdu i to Hadiću skoro staricu. Mnogi će shvatiti da je ovoliki broj žena bio potreban Resulullahu alaihi selam zato što je imao takvu snagu koju je mogao obuzdati uz ovoliki broj žena. Ne, to nije ni nijukom slučaju. Postojali su drugi ciljevi, mnogo plemenitiji i mnogo veličanstveniji od onih koji se postižu uopćenito ženitbom. Resulullahu alaihi selam opredeljenje da učvrsti prijateljstvo sa Ebu Bekrom, Omerom i Alijom je ostvarano jakim ženitbem vezama, a išom i hafsom a uz Aliju udajom čerke Fatime. Osmano prijateljstvo vezano je za sebe udajom svojih čeri Rukaje i Ummu Kulsume. Resulullah alaihi selam i ova četvoreca ljudi predstavljali su stug i osnovac svih muslimana poput pet vaktova namaza, koji su svakako stug vjere Islama. Resulullah alaihi selam je dobro poznavao kroz što su sve prošli ljudi zajedno s njim, žrtvujući se za Islam. Allah Đerlašanhu je htio da su svi ovi velikani sretno prebrodili sve nedaće, sva iznenađenja, tegobe, gobe, žrtve bez velikih posljedica. Niko dakle ne može poreći koliko su ove ženidene veze pomogle sređivanju stanja i koliko su imale velikog uticaja na ljude. Ko imalo razmotri život na zapadu, posebno u Evropi iz koje stižu najveći prigovori i nijekanje ove dovoljno je pogledati njihov, pored zakonitog, nezakoniti način života pun bluda, kriminala i odvratnosti, te kakve sve probleme imaju u vezi s ovim. Dovoljno je da uvaži islamski stav po tom pitanju bez ispitivanja i dokazivanja, jer život muslimana je najbolji svjedok o pravičnosti ovog pravila, a to je u istinu Allahova Đallašanohu povuka daleko vidnim. Bismillahirrahmanirrahim Resulullahova alihi selam svojstva i njegova etika Resulullah a.s. je odlikovan savršenim normama etike koje se ne mogu opisati riječima. Na to ukazuje njegov upliv na ljude čija su srca hrlila njegovom poštivanju i uvažavanju. Hrlili su njegovom kruženju i njegovom veličanju, kako se ne pamti za čovjeka na ovom svijetu. Oni koji su živjeli u Resulullah a.s. vrijeme, zavoljili su ga do granica zanesenosti i nisu ni prezali u spremnosti da polome svoje vratove, a da njemu ne fali nokac prsta također su ga zavoljeli što je posjedovalo savršenstvo koje nije imalo nijedno ljudsko biće evo nekoliko predaja koje govore o unikatnosti Resulullahovog a.s. savršenstva kao čovjeka Alija bin Ebi Talib opisujući Resulullah a.s. kaže nije bio previsok ani nizak bio je umjerene građe nije imao kovađavu kratku kosu a niti skroz dugu i opruženu Imao je loknastu napolako vrđovu kosu, nije bio debeo, nije imao istorenu butrastu vilicu. Imao je okrugla stolice, djeličaste pune puti, krupne crne oči, duge guste trepavice, velika pleća, lijepo građene ruke i noge bez malja i bez malja po tijelu. Debelih prstiju na nogama i rukama, kada se kreće kao da korača nizbrdo. Kada bi se okrenuo, okrenuo bi se cijelim tijelom. Među plećima je imao poslanički pečat, isti biljeg kao što su imali i prethodni poslanici. Imao je jak stisak ruke, odvažnog držanja, iskrenog i tečnog govora. Bio je čovjek koji poštuje ugovor i dogovor, blage je naravi, plemenitog ponašanja. Koga ga vidi, iznenada osjeća strahopoštovanje. Ko se druži s njim, voli ga i cijeni. Kogod ga je opisivao, rekao bi... Niti sam video prije njega, a niti poslije njega nekoga, da mu je ličio, salallahu aleyhi veselam. Enes bin Malik radijallahu anhu je rekao, bio je širokih dlanova, imao je svjež ten, ni bijel, ni taman, imao je crnu kosu, a možda samo dvadesetak bijelih dlaka i u glavi i u vradi. Enes radijallahu anhu kaže, nisam nikada dotakao ni svilu, ni kadifu od Resulullahove ruke. Nikada nisam osjetio miris znoja, niti kakvog zadaha. A u drugoj verziji stoji, ni amber, ni misk nisu bolje mirisali od mirisa Resulullahove alaihisselam kože. Resulullahova alaihisselam zrelost i plemenita svojstva. Resulullah alaihisselam se odlikovao čistim arapskim lijepim izražavanjem. Govor je odisao riječitošću. U tome je bio nenadmašan, sposobnost koja se ne da poreći. Njegova tečnost govora bila je dar Allahov, čistoća jezika, razborito riječi, jasno značenje, neopširan, koncizan. Isticao se je originalnom udrušću, poznavo je arapske dijalekte, svakom plemenu bi se obraćao na njegovom jeziku. Raspravljao bi s njima na njihovom jeziku. Posjedovao je snagu i širinu bedunijske riječitosti i oštrinu jezika. Posjedovao je stil i metod gradskog izraza u načinu obhođenja sa ljudima te klase. Najljepše što je imao bila je nadarenost Allaha Đerlašanhu da primi objavu i umjeće, da je prenese ljudima. Bio je blag i tolerantan, sklon oprostu kad treba, strpljiv pri nedaćama. Posjedovao je svojstva u kojima ga je Allah Đerlašanhu darivao. Ni bilo plemenitih ljudi, a da su bili bez posrtaja. Ali se njemu pamtila i na pamet učila svaka pogreška. Sve nedaće i svi problemi na koje je na pojačavali su kod njega osobinu strpljivosti. Prema neotesanom neznalici Resulullah je bio obazriv. A iša radi Allahu anha kaže Kad bi se Resulullah našao u dilemi između dvije stvari ili dva problema, izabrao bi uvijek lakši put rješavanja. Ako nije gre, a ako je bio greh u pitanju, on je bio prvi čovjek koji bi osudio. Nikada se nije nikome svetio zbog sebe lično. Osvjeta bi dolazila zbog zloupotrebe Allahovi svetinja, te je bila radi Allaha džalršanuhu. Rijetko se kada ljutio, a vrlo brzo mirio. Posvjedovao je Resulullah a.s. veliku darežljivost i plemenitost prema slabijim i nejakim. Djelio je svima za koje je znao da su siromašni. Ibn Abbas radi Allahu anhu kaže, Resulullah a.s. je bio najdrežljiviji čovjek, posebno uz Ramazan. Kada ga je najviše posjećivao Džibril? Džibril i Emin bi dolazio svake noći tokom cijelog ramazana. Podučavao ga je Kur'an. Resulullah alaihi selami bio brži da učini dobro dijelo nego poslani vjetrovi. Džabir kaže, nikada nije od njega nešto zatraženo, a da je rekao ne. Bio je hrabar, neustrašiv i smijon, što se nije moglo zanemariti. Smatran je najhrabrijim čovjekom. Prisutvo je mnogim teškim situacijama iz kojih su bježali čak i oni najhrabri ne jedan put. Resulullah a.s. je bio postojan, nepokolebljiv, išao je u susret problemu, a nije bježao od njega. Nije se povlačio, a zna se da nije bilo, i među najodvažnijim ljudima onih koji su nejednom odustajali od teških zadataka i pravili ostupnicu osim Resulullaha a.s. Kobi bi sjeo do njega radi neke svoje potrebe, strpljivo bi ga saslušao i nikada on prvi nije prekidao sagovornika. Ko bi šta zatražio od njega, ako je mogao, dao bi mu, a ako ne bi imao, utješio bi ga lijepim riječima. Zbog njegove brige i pažnje ljudi su ga nazivali ocem, a oni svojim najbližim. Ljude je vrijednovao prema bogoboljaznosti. Gdje je sjedio, sjedio je sa stidom, strpljenjem i povjerenjem. Nije bilo podignutih glasova. Poštovao je starije, a imao ju milosti prema mlađima. Ukazivao je počast gostu i strancu. Ljuda je poštedio tri stvari. Nije nikoga kudio, nije ga sramotio i nije ga vrijeđao. Uglavnom, Resulullah alihi selan je posjedovao sva svojstva zrelosti izuzetne posebne ličnosti. Odgojio ga je njegov gospodar, Allah Črlašanuhu. Ovo je bio razlog zbog kojeg su srca hrlila k njemu. Ovoga je omililo kod ljudi, ovoga je učinilo vođom kojeg su ljudi srcem voljeli i zbog kojeg su od nepokornog njegovog naroda i nečkanja njihovih došli do stepena prihvatanja lahove vjere u velikim skupinama. Sve što smo u kraćim crtama naveli govori o njegovoj zrelosti, o veličini njegovih svojstava. Stvarno stanje njegove slave, lijepih vrlina i osobina ne mogu se dokučiti tek tako. Ko to želi, ko želi da upozna najvećeg čovjeka na svijetu koji je doživio najveći stepen ljudske zrelosti, neka zna da ga je Allahova svjetlost obasjavala, a Kur'an i Kerim ga odgajao. Gospodaru moj, neka je blagoslov tvoj na Muhammeda a.s. i na porodicu Muhammeda a.s. kao što si blagoslovio Ibrahima a.s. i porodicu Ibrahima a.s. ti si hvaljen i slavljen. Gospodaru moj, Ti o baspi blagodatima Muhammedu alejhi selam i porodicu Muhammeda alejhi selam kao što si obasuo blagodatima Ibrahimu alejhi selam i porodicu Ibrahimu alejhi selam Ti si moj gospodaru hvaljen i slavljen